І на цьому їх свобода закінчиться. Вільний найманий робітник має право на страйк або зі зброєю в руках вимагати від свого роботодавця плату за свою працю, але ніяких просвілок, бо все це ще школа комунізму. Затримка заробітної платні – кримінальний злочин, який карається тяжкою тюрмою. Несплата податків – злочин ще страшніший, а всьому, що поза цим – повний економічний лібералізм. Усі державні служби та інституції мають дві святині – українська держава та національний товаровиробник. Проте у політичній сфері ОС далеко не такі ліберали, зовсім навпаки. Україна, як і імперія, мусить мати національні меншини і по мірі можливого толерувати їх. Не проводити насильницької українізації, дозволяти у побуті користуватись корінною мовою, дозволяти на свята одягати національні строї, не забороняти користуватись самоназвою, але з обов'язковим означенням громадянства. Наприклад, громадянин Української імперії – молдованин, громадянин Української імперії – баск, громадянин Української імперії – росіянин і так далі на першому етапі державного будівництва. Поки Україна не стане імперією від Атлантики до Уралу, а це, за версією справа довгих десятиліть і, можливо, лише по закінченню Третьої світової війни, вона має бути націократичною державою, тобто державою української нації. А тепер яка держава? Чого їм ще треба? Але воля нації має реалізовуватись не в якихось демократичних виборах, що за версією ОЕС породжує охло і плутократію, а у сакральній ієрархії з харизматичним вождем на вершині. Це може бути і монарх, гетьман-король, але не династичний, а посланий проведінням. Партії, багатопартійність лише розбещують громадянство, тому має бути одна організація з ліпших українців. Це може називатись ОНУ. Організація народу України, може СБХ – Союз братів хліборобів, а може навіть ОУН – Організація українського народу. Але як би вона не називалася, її основою, стрижним, серцевиною буде таємний орден онуки Святослава. На чолі держави, за версією ОС, має стояти вождь – гетьман, король, президент. Він править з допомогою дорадчого органу Державної Думи, яку ходять 12 найдостойніших мужів України. Вони є найвищою владою України. Цей орган діятиме за зразком Політбюро ЦК КПСС 30-х років ХХ століття. Далі йде уряд на чолі з першим міністром. А закони ухвалює Верховна Рада, в яку на основі значимості входять 450 найрозумніших, найпатріотичніших і найбезкорисливіших людей України з числа тих, хто добився значних успіхів у своєму фаху. Вони не обираються всезагальним голосуванням, вони стають депутатами Верховної Ради за безальтернативною очевидністю. Хто як не він? Демократія в українській державі, за версією ОС, стане тяжким, лайливим словом, але не більш паскудним, ніж революція, революціонер, революційний. ОС накреслює для України консервативний шлях послідовної контрреволюції. Історичними зразцями мужності, героїзму та патріотизму будуть служити український Каган, відомий під назвою «Цар Гунію. Гатило. Звичайно, імператор Київської Руси України Святослав Завойовник, військові диктатори України XVII століття гетьмани-державники Петро Конашевич Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Мазепа, а також французька Вандея, українська Махновщина, американський Куклос-Клан. Ідеалами політичного діяча новішого часу ОС вважає Бісмарка, Столипіна, Пілсудського, Сталіна, Черчилля, Деголя, Бандеру, Піночета. Як державників, не задурманених будь-яким ідеологічним чадом. Особливе місце у пантеоні визначних діячів ОЕС відводять з деякими застереженнями українському гетьману ХХ століття Павлові Скоропадському. В адміністративному управлінні державою ОЕС передбачають жорстку виконавчу вертикаль, індикатором ефективності якої буде наявність або відсутність народного гніву. В разі наявності ступить його інтенсивності.